«О, дякую!» «До четверга!» «Так!» – відказала Нора, почуваючись шпигункою, яку ледь не викрили. «До зустрічі!» Щойно хлопець вийшов, вона почула кроки звідкись знизу. Потім людина прийшла плиткою там, де щойно була Нора. Підійшла до зали. І чоловік зайшов. Він змінився. Бороди вже не було. Навколо очей побільшало зморшок. З'явилися темні кола. У руці майже допитий пінтовий кухоль темного пива. Ден і далі трохи нагадував ветеринара з телешоу, тільки кілька сезонів по тому. «Ден!» – Нора вимовила ім'я так, ніби потрібно було визначити, хто це. Як кролик біля дороги, на якого треба звернути увагу. «Я тільки хочу сказати...» «Я так тобою пишаюся!» «Так, пишаюся нами!» Він, не розуміючи, подивився на неї. «Саме вимикав охолоджувачі. Завтра треба прочистити лінії, бо ось уже два тижні так стояли». Нора геть не розуміла, про що він. Вона погладила кота. «Так, звичайно, лінії...» «Її чоловік? Адже в цьому житті він був саме ним». Окинув поглядом столи і перевернуті стільці на них. На ньому була вилинена футболка з кадром із фільму «Щелепи». «Блейк і Софі вже пішли додому?» Нора завагалася. Відчула, що Ден говорить про їхніх працівників. Хлопець у джемпері – це, ймовірно, Блейк. Навколо ніби більше нікого не було. «Так». Відказала вона, намагаючись поводитися невимушено, попри надзвичайно химерні обставини. Напевне, у них все йшло як по маслу. Здорово! Вона пригадала, як купувала Денові цю футболку на 26-й день народження. Десять років тому. Відповіді сьогодні це було щось. Одна з команд та де Піт і Джолі... Гадала, що Марадона розписував сікстинську капелу. Нора кивнула й погладила Вольтера другого. Ніби мала, бодай, якесь уявлення, хто такий Піт і Джолі. «Правду кажучи, сьогодні було непросто. Наступного разу братиму питання з іншого сайту, бо насправді хто знає, як називається найвища гора в масиві Кара щось там...» «Каракарум?» – спитала Нора. «Певне, що К2». «Ну, ти, звісно, знаєш», – різкувато мовив він, дещо занадто п'яним голосом. «Ти такі штуки знаєш, тому що поки більшість людей цікавилися роком, ти займалася всілякими камінцями і мінералами». «Ну, – сказала вона, – я ж і в року гурті грала». «У гурті», – пригадала вона, перебування в якому вкрай не подобалося Денові. Він засміявся. Вона впізнала цей сміх, але їй він геть не сподобався. Нора вже й забула, наскільки часто протягом їхніх стосунків гумор Дена полягав у висміюванні інших, а саме Нори. Коли вони були разом, вона намагалася не зосереджуватися на цій рисі його характеру. У нього було чимало інших рис. Він так мило поводився з її мамою, коли та хворіла. Міг легко вести розмови про що завгодно. Мав безліч мрій. Був привабливий з лиця і легкий на вдачу. Дуже любив мистецтво і завжди зупинявся поговорити з бездомними. Доля світу була йому небайдужа. Людина як місто. Не можна дозволяти, аби окремі менш привабливі райони псували тобі загальне враження. Може бути якийсь нелюбий тобі закапелок, Якісь провулки і передмістя, але те, що в місті доброго, визначає його цінність Ден слухав багато подкастів, які Нору дратували І вважав, що їй теж треба це слухати Сміявся так, що їй це було неприємно Дуже гучно полоскав рот І так він стягував всю ковдру на себе і інколи міг зарозуміло нав'язувати іншим свою думку щодо кіно та музики. Але відверто поганим не був. Ну, тепер Нора про це замислилася. Ден ніколи не схвалював її музичної кар'єри. Казав, що перебувати в лабіринтах і підписувати угоду з компанією звукозапису шкідливо для її психічного здоров'я. А її брат поводиться дещо егоїстично – але на той час вона це сприймала не як червоний прапорець, а радше як зелений. Нора дивилася на це так. Денові вона небайдужа. А якщо ти комусь небайдужа, це добре. Добре, якщо поруч людина, якій неважливо твоя слава і поверхневий бік життя, яка може допомогти обрати курс у життєвому морі. Тож, коли він попросив її руки, у коктейль-барі на вершині вежі Оксо Нора погодилась. І, мабуть, це було дуже правильно. Ден пройшовся залою, примостив свій кухоль і занурився в телефон у пошуках кращих питань для Вікторини. Нора замислилася, скільки ж він за цей вечір випив. Замислилася, чи не була мрія про пап насправді мрією про нескінченний запах алкоголю під рукою. Як називається багатокутник із двадцятьма сторонами? Не знаю, збрехала Нора, не бажаючи такої реакції з його боку, як та, що вона бачила тільки на. Ден поклав телефон у кишеню. Але в нас вечір пройшов вдало. Випили страшно скільки, як на вівторок непогано. Справа трохи рухається вгору. Я до того, що в нас є, що завтра сказати банку. Може нам продовжать кредит? Ден подивився на пиво в кухлі, трохи крутнув його і допив одним духом. Але мені довелося сказати ЕйДжею, щоб поміняв обідню меню. Тут у Літфорті ніхто не хоче їсти карамелізований буряк, салат із кінських бобів та кукурудзяні коржики. Тут же, блін, фіцровія якась.